Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ двадцятий Вокер Бо повернувся прямо до Гертстоуна, попрощавшись із друзями біля Хадезгорну. Він погнав свого коня на схід через Раб, оминув сторлок з цілителями Піднявся на Вольфкстаах через Нафритовий перевал і пробився вгору за течією річки уздовж Чардрашу, а потім досяг темних угідь. Три дні по тому він знову був удома. Він ні з ким не розмовляв у дорозі, тримався цілком сам по собі, роблячи лише короткі зупинки, щоб поїсти та поспати. Він поганий товариш для інших. Вокер це розумів. Та його заполонили думки про зустріч з тінню Аланона. Вони його переслідували. Глибини Анару захопила особливо люта-літня буря через добу після повернення в Вокера, і він похмуро замкнувся у своїй хатині, поки вітри шмагали стіни з обструганих дощок, а дощі били по черепичному даху. Долину затопило, Розтерло спалахами блискавок, вона здригалась від довгих зловісних розходів грому, її безперервно поливало, дощ глушив усі інші звуки, і вокер сидів перед постійного гудіння в задумливій тиші, закутаний у ковдри та темряву своєї душі, а ще відчував розпач. Його лякала неминучість подій. Вокер бо. Хай він там як себе не називає, все одно Омсфорд по крові. І він знав, що Омсфордів, попри їхні сумніви, завжди змушували братись за справу друїдів. Так трапилось з Ши, Фліком, Вілом, Брін та Джаїром. Тепер його черга. Його, Рен і Пара. Останній, звісно, охоче прийняв справу, бо був невилікованим романтиком. Самопроголошеним захисником пригноблених і скривджених. Коротше, дурним. Або реалістом, залежно від того, як на це дивитись. Тому що якщо вірити історіям, пар просто беззаперечно приймав те, що Вокеру теж врешті-решт доведеться прийняти – волю Алланона, прохання мертвого чоловіка. Тінь постала перед ними як якийсь сварливий патріарх з обіймів смерті, докоряючи за недостатню старанність, картаючи за їхні сумніви, покладаючи на них місії божевілля та самознищення, повернути друїдів, повернути паранор, зробити сказане, бо це необхідно, бо цього хоче істота без плоті. Настрій Вокара ще більш погіршився. Дягар цієї справи продовжував невпинно на нього тиснути. Змінити усе обличчя світу. Ось що тінь вимагала від них, від пара, рен, від нього. Узяти 300 років еволюції чотирьох земель та покінчити з ними миттєво. Чого ще вимагала тінь, як не цього? Повернення магії, повернення друїдів. Повернення усього, з чим було покінчено цією ж тінню 300 років тому. Божевілля! Аланон грається з життями як творець, але не має на це права. Крізь сіру імлу гніву та страху він уявляв у своєму розумі риси обличчя Аланона. Останній з друїдів. Хранитель історії чотирьох земель. Захисник раз, розподільник магії та таємниць. Його темна постать стояла проти років, як хмара проти сонця, закриваючи тепло та світло. Усі події, що відбулись за його життя, до сих пір відлунюють. А до того Бремен, до нього друїди першої ради Рас, війни, магія, боротьба за виживання... Світло та темрява, або, можливо, сірість. Ось результат діяльності друїдів. І зараз Вокера попрохали повернути усе це назад. Можна, звісно, стверджувати, що це необхідно. Врешті-решт, так завжди стверджувалось. Можна сказати, що друїди лише зберігають та захищають, але ніколи не наказують. А хіба, можливо, одне без іншого? Завжди була в них необхідність. Володар чорнокнижників, демон, морти, а зараз тіні. Але хто такі ці тіні, що люди повинні потребувати допомоги друїдів та магії? Чи не можуть люди самі впоратись з бідами світу, замість того, щоб покладатись на силу, яку ледь розуміють? Магія несе горе так само, як і радість. Її темна сторона так само здатна впливати та змінювати, як і світла. Повернути магію знову. Чи треба це робити заради людей, які неодноразово демонстрували, що вони не здатні опонувати таку силу? Як це можна зробити? Проте без магії світ може перетворитись на те видіння, яке показала їм тінь Аланона. Кошмар, що складається з вогню та темряви, в якому жити можуть лише такі істоти, як тіні. Можливо, усе таки правда, що магія – це єдиний засіб захисту рас від таких істот. Можливо. А от правда полягала в тому, що Вокер просто не хотів бути частиною того, що мало статись. Він не був дитиною рас чотирьох земель, ні тілом, ні духом. Він не відчував співчуття до чоловіків та жінок, дітей, не мав серед них місця. Він був проклятий власною магією, і саме вона позбавила його людяності та місця серед людей, ізолювавши від усього живого. Іронічно, бо лише він не боявся тіней. можливо йому навіть вдасться захищати від них, якщо його попросять. Але такого не трапиться. Його боялись так само, як і Тіний. Він якийсь темний дядько, нащадок Брін Омсфорд, носієм насіння та її довіри, хранитель якоїсь безіменної місії від імені Аланона. За винятком, звичайно, того, що місія вже не безіменна. Вона розкрита. Вокеру треба повернути Паранор, і друїдів спорожнечі минулого, знебуття. Саме цього вимагала тінь. І ця вимога невпинно прокладала собі шлях крізь ландшафт розуму, долаючи аргументи, обходячи перепони, шепочучи, що все це вже було, а отже мусить бути і в майбутньому. Тож він мучив ці думки як пес кістку. Дні тягнулись. Буря пройшла... Сонце повернулось, щоб висушити рівнини, але залишило лісисті землі тонути в спеці та вологості. Через деякий час Вокер вийшов з хати та боблукав долиною лише в товаристві Чуйки – гігантської болотяної кішки. Її сяючі очі були бездонними, як і розпач, який відчував темний дядько. Кішка дарувала йому товариство – але не пропонувала жодного вирішення дилеми та жодного полегшення від задумливості. Вони гуляли, сиділи разом, так минали й дні та ночі. Час завис на тлі подій, що відбувались за межами їхнього притулку. Аж доки, тієї самої ночі, коли пар Омсфорд з супутниками були зраджені, Коглейн не повернувся до долини Хердстоун і ілюзія відокремленості, яку Вокер так старанно підтримував, розбилась вщент. Стояв пізній вечір, сонце зайшло, небо омивалось місячним світлом і засіювалось зірками, літнє повітря солодке та чисте. Вокер повертався з вершини, з притулку, який він знаходив особливо заспокійливим, той масивний камінь був джерелом, з якого, здавалось, він міг черпати силу. Двері котеджу були відчинені, а кімнати всередині освітлені, як завжди. Але Вокер відчув щось ще до того, як муркотіння чуйки стихло, а грива на Обережно чоловік ступив на ганок і увійшов в двері. Коглайн сидів за старим дерев'яним обіднім столом. Його худе обличчя схилилось під яскравим світлом газових ламп, а сірішати стали зношеним покривалом, давно непридатним для ремонту. Поруч із ним великий квадратний пакунок, обгорнутий олійним полотном і перев'язаний мотузкою поруч. Старий їв холодну їжу. Склянка Елю була майже недоторкана і стояла біля його ліктя. «Я сказав тебе, Вокер», – сказав він чоловіку, коли той ще стояв у темряві за дверима. Той вийшов на світло. «Невже ти так сильно заклопотаний завданням друїда?» «Заклопотаний?» Коглайн простягнув палицеподібну руку, і чуйка підійшов уперед, щоб потертись об неї. «Ні, я просто захотів знову побачити дім». «А чи він ще твій?» – запитав Вокер. «Я вважав, що тобі зручніше серед реліквій минулого». Він зачекав на відповідь, але її не було. «Якщо ти прийшов все ж переконати мене взятись за місію, дану мені тінню, то ти повинен одразу знати, що я ніколи цього не зроблю». «Ох, Вокер, ніколи це не існуючий проміжок часу». Крім того, я не маю наміру намагатись переконати тебе щось робити. Вже достатньо переконань підозрію. Чоловік усе ще стояв у дверях. Він почувався незручно та незахищено. Тому й підійшов до столу, щоб сісти навпроти Коглайна. Старий зробив довгі ковтки Елю. «Можливо, ти подумав, що я зник назавжди». «Після зникнення з горну, тихо сказав старий. Його голос був далеким і сповненим емоцій, які Вокер не міг розібрати. «Можливо, ти цього бажав?» Чоловік мовчав. «Я ходив світом, Вокер. Подорожував чотирма землями. Крокував серед раз, проходив через міста та села. Я відчував пульс з життя і виявив, що він згасає. Фермер розмовляв зі мною на луках під стрелегеймом, змучений і зламаний. Нічого не росте, казав він. Земля ніби хворіє, хворіє, і він зустрів торговця дерев'яними іграшками та виробами. Він ішов з маленького села до Варфліту. Він казав, що пішов звідти, бо нікому не потрібен. Люди перестають цікавитись моєю роботою. Уривки життя в чотирьох землях, Вокер. Вони в'януть і зникають. Ніби зникає сама воля жити. Дерева, куші та рослини гинуть. Тварини та люди однаково хворіють і вмирають. Усе перетворюється на пил. І він Підіймається, щоб заповнити повітря, залишивши землю спустошеною, мініатюрним натюрмортом видіння, яке показав нам Аланон. Гостері старі очі примружились, дивлячись на чоловіка. Це починається, Вокер, це починається. Той похитав головою. Земля та її народи завжди страждали від недоліків, Коглайн. «Ти бачиш видіння тіні, бо хочеш його бачити». «Ні, не хочу. Не хочу мати нічого спільного з видіннями друїдів, з їхнім існуванням. Я такий же пішак у тому, що сталося, як і ти. Віру, що хочеш. Я втручатись не буду. Я обрав свій шлях так само, як ти обрав свій. Але ти ж у це не віриш, вірно?» Вокер недобро посміхнувся. Але ж ти взявся за магію, бо цього захотів, колишній друїд. Ти мав вибір у своєму житті. Бавився сумішу старих наук і магії, бо тебе це цікавило. А от мене – ні. Я народився зі спадщиною, без якої було б краще. Магію нав'язали мені без моєї згоди. Я використовую її, бо не маю вибору. Це камінь, який тягне мене вниз. Я не обманюю себе. Саме магія зруйнувала моє життя. І не намагайся нас порівнювати, Коглайн. Різкі слова, Вокер. Ти колись був досить охочий прийняти моє навчання у використанні цієї магії. Тоді тобі жилось досить комфортно з нею. Це було питання виживання і нічого більше. «Я був дитиною з чаклунством Друїда, і я використовував тебе, щоб залишитись в живих, бо ти був усім, що я мав. Не чекай від мене подяки, Коглайн. У мене немає для цього слів». Старий раптом підвівся. Різкий рух, що суперечив його крихкій зовнішності. Він височив над фігурою в темному одязі, що сиділа навпроти. Зморшкувате обличчя виглядало грізно. «Бідний Вокер! Ти усе ще заперечуєш! Ти заперечуєш своє існування! Як довго ти зможеш грати цю виставу?» Запанувала напружена тиша, яка здалась нескінченною. Чуйка, згорнувшись калачиком на килимку перед вогнем у дальньому кінці кімнати, очікувально підвів голову. Жаринка з вогнища плюнула і тріснула, наповнивши повітря дощем іскор. «То навіщо ти прийшов, старий?» – нарешті сказав Вокер. Ці слова були ледь стримуваним поривом люті. У роті чоловіка з'явився мідний присмак, який, як він знав, походив не від гніву, а від страху. «Щоб спробувати тобі допомогти!» – неіронічно сказав Коглайн. Щоб дати тобі напрямок у розтумах. Мене цілком влаштує, якщо ти цього робити не будеш. Влаштує? Ні, Вокер. Ти будеш нещасливий, допоки не перестанеш боротись з собою. Як старанно ти це робиш. Я думав, що мої уроки, що стосуються використання магії, відучать тебе від цього. Але, схоже, я помилився. Але тепер у тебе попереду дещо важке, Вокер. Можливо, ти це не переживеш. Старий штовхнув посилку через стіл та сказав. Відкрий. Вокер завагався. Його очі прикувались до пакунка. Нарешті він простягнув руку. Розірвав обов'язку та відкинув олійне полотно. Щоб побачити масивну, обтягнуту шкірою книгу, вишукану, оздоблену золотом. Він обережно доторкнувся до неї, відкрив, на мить зазирнув усередину, а потім відсмикнув руку, ніби обпікся. Так, вокер. Це одна із зниклих історій друїдів. Лише один том. Де ти її взяв? різко запитав чоловік. Оглайн нахилився ближче. Здавалось, повітря наповнилось його диханням. «Загубленого Паранора!» Вокер повільно підвівся на ноги. Брешеш? «Невже! Подивись мені в очі і скажи, що бачиш!» Чоловік відсахнувся. Його затрясло. «Мені байдуже, де ти її взяв?» Або які фантазії ти собі надумав, щоб змусити мене повірити в те, що, як я знаю, не може бути правдою. Забери цю книгу туди, де взяв, або хай краще вона потоне в болотах. Я не хочу мати з цим нічого спільного. Коглайн похитав головою. Ні, Вокер, я її не заберу, бо приніс з царства минулого, наповненого сірою імлою та смертю. «І хочу її віддати! Я не твій кат і ніколи ним не був! Можливо, я єдина в світі людина, яку ти можеш називати другом, навіть якщо і це не сприймаєш!» Зморшкувате обличчя пом'якшало. «Я вже казав, що прийшов допомогти. Так і є. Почитай, знайдеш там деякі істини!» «Я не буду!» Люто вигукнув він. Коглайн окинув поглядом свого нащадка, а потім зітхнув. Як знаєш, але книгу я залишаю. Читати чи ні, вибір за тобою. Знищи її, якщо захочеш. Він допив ель та обережно поставив келих на стіл. А потім подивився на вузлуваті руки. Мої справи тут зроблені. Він обійшов стіл і став перед Вокером. «Прощавай! Я б залишився, якщо б це допомогло, і дав би усе, що в моїх силах, якщо ти готовий був би це прийняти. Але я не бачу готовності. Можливо, колись в майбутньому». Потім він розвернувся і зник у ночі. Старий не озирнувся, ідучи, не відхилився від дороги. Вокер бо дивився, як він зникає, тінь, що повертається в темряву, яка її породила. Коточ, ніби з відходом старого спорожнів і стих. Тим часом Демсон, рі прошепотіла. Це буде небезпечно, пар, але іншого способу немає. Юнак нічого не відповів. Вони знову опинились глибоко в народному парку, причаївшись у тіні кедрового гаю одразу за широкою плямою світла, що падало від ламп сторожової вежі. До світанку залишалось набагато часу, тож саме зараз були найглибші, найповніші години сну. Вежа висучила на тлі освітленої місяцем темряви, як величезні кубики, недбало складені дитиною. Загратовані вікна – Двері були лише неглибокими заглибленнями в шкірі, зроблені грубою та шорсткою від негоди та часу. Стіни, що огороджували урвище, тягнулись в обидва боки, а міст простягався позаду, павутиною, що з'єднувалась з руїнами старого палацу. Перед головним входом було виставлено варту. Та дрімала, стоячи на ногах. Ледь прокидаючись у всеосяжній тиші, жоден рух чи звук з вежі не порушував їхнього спокою. У тебе є достатньо спогадів, щоб створити подобу? запитала Демсон. Її слова ледь торкнулись вуха юнака. Пар кивнув. Навряд чи він коли-небудь забуде обличчя Ріммера Дала. Вона помовчала. Якщо нас зупинять, тримай їхню увагу зосередженою на собі. «Я з будь-якими загрозами впораюсь. Він знову кивнув. Вони чекали, сховавшись, прислухаючись до тиші, думаючи кожен про своє. Пар був наляканий і сумнівався, але все ж десь у собі знайшов рішучість. Демсон і він – реальні шанси на волю для колла та інших. Треба ризикнути. Варта біля воріт прокинулась» коли з нічної темряви вийшли патрулі західної стіни парку. Солдати невимушено привітались, трохи поговорили, а потім прийшла варта зі східної частини. Вони передали флягу, запалили люльки, а потім розійшлись. Патрулі змінились сторонами, а варта біля воріт повернулась на пост. «Ще ні!» – прошепотіла Демсон, коли пар заворушився. Минали хвилини, самотність, що раніше огортала вежу, повернулась знову. Вартові позіхали та переступали з ноги на ногу. Один стомлено сперся на держак алебарди. Зараз, сказала Демсон та схопила хлопця за плече, її губи торкнулись його щоки. Це на удачу, пар Омсфорд. Потім вони встали й рушили. Вийшли з тіні в коло світла, ніби були як удома, та попрямували до головного входу з боку міста. Пар уже наспівував, плетучи пісню бажання крізь нічну тишу, наповнюючи свідомість вартових образами, які він хотів, щоб вони побачили. А бачили вони двох шукачів, закутаних у чорні плащі, вищі з яких. Перший шукач – Ріммардал. Солдати миттєво виструнчились, подивились прямо перед собою, ледь глянувши на шукачів. Пар тримав голос рівним, а магія охоче слухалась і маскувала їх. «Відчиняй!» – сухо наказала Демсон, коли вони дійшли до входу. Вартові не зволікали, відсунули засув, відімкнули замки і тривожно постукали в двері, щоб сповістити вартових усередині. Відчинились маленькі дверцята, і пар ледь помітно змінив фокус концентрації. Двері розчинились, і пар з Демсон пройшли всередину. Вони опинились у вартовій кімнаті, заповненій зброєю, складеною на стінних стійках та приголомшеними солдатами федерації. Вони грали в карти й пили, Явно переконані, що нічні пригоди скінчились. Поява шукачів застала їх зненацька, і це було видно. Пар наповнив кімнату ледь чутним гудінням пісні бажання, на мить огорнувши усіх своєю магією. І це коштувало йому усіх сил. Демсон це зрозуміла. «Геть, усі!» – наказала вона гнівно. Кімната миття спорожніла. Увесь загін розбігся з сусідніми дверима і зник, ніби складався з диму. Залишився один вартовий, вочевидь старший офіцер. Він стояв, відводячи очі в бік, бажаючи бути де завгодно, тільки не там, де він був. Але не мав такої змоги. — Відведіть нас до в'язнів! — різко наказала Демсон. Солдат прокашлявся, марно намагаючись заговорити. «Мені потрібен дозвіл командира», – нарешті вимовив він. Якесь невелике почуття відповідальності за призначене йому завдання ще залишалось. Демсон не відводила очей від вуха чоловіка, змушуючи його таким чином дивитись в інший бік. «Де командир?» – спитала вона. «Спить унизу, я його розбуджу». «Ні». Розбудимо його разом. Вони пройшли через ще одні двері та почали спускатись сходами, ледь освітленими гасовими лампами. Пар утримував пісню бажання у вухах переляканого вартового, дражнячи його, даючи йому бачити їх набагато більшими та набагато загрозливішими. Усе йшло за планом. Обман працював саме так, як сподівалась Демсон. Вони спускались сходами, переходячи з майданчика на майданчик, і гупання їхніх черевиків було єдиним звуком у порожній тиші. Внизу колодязя двоє дверей. Ліві відчинені і вели до освітленого коридору. Вартовий провів їх ними, зупинився біля наступних дверей і постукав. Відповіді не було. Він знову постукав різко. «Що там таке, щоб тебе, дідько, узяв?» – огризнувся голос. «Відчиняйте негайно, командир!» – відповіла Демсон голосом таким холодним, що навіть пара пройняв дрож. Почулось шарудіння, і двері відчинились. Командир федерації з короткостриженим волоссям і неприємними очима стояв з наполовину застебнутою сорочкою. І він був дуже і дуже шокований, коли магія пісні бажання заволоділа його вухами. Він побачив шукачів, а що гірше – Ріммера Далла. Він перестав намагатись застібнутись і швидко вийшов в коридор. «Я не очікував нікого так рано. Вибачте, є якісь проблеми?» «Обговоримо це пізніше, командир. А зараз відведіть нас до в'язнів». Лише на мить в очах солдата майнула тінь сумніву, відтінок занепокоєння, що, можливо, не все гаразд. Пар посилив владу магії над розумом чоловіка і дав йому мигцем побачити жах, який чекає на нього, якщо він поставить наказ під сумнів. Цього миттєвого погляду було достатньо. Командир поспішно пішов коридором назад до сходів, витягнув ключ з кільця на поясі, та відчинив інші двері. Вони вийшли в ще один прохід, освітлений єдиною лампою. Командир узяв її і рушив уперед. Демсон слідувала за ним. Пар жестом показав вартовому йти перед ним, а сам замкнув колонну. Його голос почав слабшати від зусиль спрямованих на підтримку обману. Дуже складно створювати ілюзії в різних напрямках. Можливо, того першого вартового слід було відпустити. Прохід був збудований з кам'яних блоків і пахнув пліснявою та гниттям. Пар зрозумів, що вони під землею, вочевидь під урвищем. Камені були вогкими та фосфорували. Через деякий час вони дістались до камер. Ряд низьких кліток, недостатньо високих, щоб людина могла стояти запилених в павутинні, двері зроблені з іржавих залізних прутів. Усіх їхніх друзів затисли в першій клітці. Вони сиділи на впочепки і на кам'яній плиті підлоги. Їх очі кліпали від невіри, розширювались, коли брехня магії грала в хованки з правдою. Кол вже зрозумів, що відбувається, та підвівся на ноги, штовхаючи інших до дверей. Навіть падішар підкорився, розуміючи, що має статись. «Відчиняй!» – наказала Демсон. І знову в очах командира федерації відобразились сумніви. «Відчиняй двері, командир!» «Зараз!» Він намацав другий ключ у зв'язці на поясі, вставив його в замок і повернув. Двері камери відкрились – і митєво падішар схопив здивованого чоловіка за шию. Другий вартовий відсахнувся, розвернувся і спробував пробігти повз пара. Його схопив Морган та оглушив. В'язні юрбою ринули у вузький прохід, вітаючи пара і Демсон рукостисканнями і посмішками. Падішар не звертав на них уваги. Його погляд повністю зосередився на командирі федерації. «Хто нас зрадив?» – прошипів він. Командир намагався вирватись. Його обличчя багровіло від тиску на горло. «Ти сказав, це був один з нас. Хто?» Командир захлинувся. «Не знаю, не бачив». Падішар струснув його. «Не бреши. Лише повідомлення. Хто це був?» Продовжував допитуватись Падішар. Жили на тильній стороні його рук стали білими й твердими. Переляканий чоловік борсався, і ватажок розбійників вдарив його головою об кам'яну стіну. Командир обм'як, обвиснувши ганчар'яною лялькою. Демсон відтягнула падішара. Досить, сказала вона, ігноруючи лють, що все ще палала в очах розбійника. Ми марнуємо час. Він явно не знає Ходімо, на сьогодні досить ризику. Ватажок розбійників мить мовчки вивчав її, а потім кинув непритомного чоловіка. Я ж все одно дізнаюсь, сказав він. Пар ніколи не бачив нікого таким злим, але Демсон це проігнорувала. Вона розвернулася і жестом вказала хлопцю йти. Юнак повів усіх назад сходами, інші розтягнулись у колоні. Вони не розробляли жодного плану втечі, коли вирішили прийти за друзями. Просто вирішили, що найкраще скористатись якоюсь нагодою та імпровізувати. Цієї ночі саме нагода дала їм усе необхідне. Вартова кімната була порожньою. І в ній затримався лише Морган, порившись у стійках зі зброєю, аж доки не знайшов меч Лія. Похмуро посміхнувшись, він узяв зброю і пішов за іншими. Їм щастило. Вартових зовні вдалося знешкодити, перш ніж ті зрозуміли, що відбувається. Навколо панувала тиша. Парк був порожнім. Патрулі усе ще завершували обходи. Місто спало. Маленька група розчинилась в тіні і зникла. Оспішаючи, Демсон розвернула пара та подарувала йому спочатку блискучу посмішку, а потім жадібний поцілунок прямо в губи. Пізніше пар насолоджувався цим моментом. Але не поцілунок йому запам'ятався, а той факт, що магія пісні бажання нарешті виявилась корисною. Кінець двадцятого розділу Дякую за прослуховування!